Doamne, Iisuse Hristoase Mântuitorului, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, fiindcă taina Sfântului Botez ne-ai dăruit și de aceea ca apostolilor Tăi ne-ai poruncit. Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. De aceea pâinea cea sfântă a credinței și vinul iubirii tale le-am dăruit oamenilor care peste noi au năvălit. Noi ca să facem porunca ta ne-am nevoit și iubiți pe dușmanii voștri am împlinit. Dar ei pe tine în noi te-au răstignit când te-au lovit, te-au furat și te-au tălhărit. De aceea te rugăm să ne iert greșelile, Fiindcă poruncile tale cele sfinte, nu dați cele sfinte câinilor și mărgăritarele voastre înaintea porcilor. Ca să nu se întoarcă și să vă rupă, noi nu le-am respectat. Ei bucăți din țară ne-au rupt și cu rău ne-au răspătit pentru binele făcut. De aceea, și ne-ai păstrat pentru taina Sfântului Botez și adevărat cu veșmântul de nuntă ne a îmbrăcat. Îngeri de pază, lângă noi a așezat, crucea neamului nostru cu drag am purtat, căci cel ce va crede și se va boteza se va mântui, iar cel ce nu va crede se va ofendi. De aceea, chipul tău, pe marama sufletului nostru, ca Sfintei Veronica, ne a lăsat. De aceea, pentru noi, Tatălui Ceresc, te rugat. Sfințește-i pe ei pentru adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul.